تنهل الله أكبر osjećate se mi prošli puta kad smo me na tabli spomenuli smo jedan hadiz odnosno di među ostaloga dotakli smo se po kojeg i na slovi imamu Bukharu su misahiju mi kaže babu ili ilmu qable Kaže, znanje ili sticanje znanja i prije govora i prije praksi. Naravno, ovo se za, rekli smo kakve Vjerske tematike ili... Vjerske tematike. S ovom pogledu islamske učenjaci, kad ga komentarišu, kažu nije dozvoljeno muslimanu da govori o Allahove dželle šadnog u vjeri prije nego što o tom ima znanje li spoznaju. Niti je dozvoljeno muslimanu da išta praktikuje u ibadetima osim da o tome ima šta znanje i stvoze, odnosno dokaze. Zato se kaže jedno uslovsko pravilo da je u ibadetima el hazuru, hazur, odnosno ne smiješ ništa od ibadeta praktikovati osim da ti za postoji dokaz. Da li iz Kur'ana Da li je suneta Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam ili je na tome iđma. Međutim, ibadati su svi rješeni. Pitanje, kur pitanje odnosno skroz kuranske tekstove i kroz tekstove hadise. Svi ibadati su rješeni. Stoga, muslima ne smije ništa klanjati osim ako mu dođe dokaz koji mu dozvoljava ili naređuju da klanja. Ne smije postiti, osim kad mu dokaz da treba ili mora da postiti. Ne smiješ ništa u Ibadetu praktikovati, osim kad ti dođe dokaz da ti nešto, naredi da to moraš uraditi u Ibadetu. Taj dokaz mora biti takozvani kafa i daljare. Jasan, očevi dan, bez ikakve sumnje, u njegovu postojanost. Dobro pratite pažnju. Dokaz koji ti naređuje da nešto radiš od ibadeta mora biti jasan i glasan što kaže naš narod. Ne smije u njemu biti sumljen jel ispravno, nije ispravno. Ili dvosmislonosti cilja se na ovo, cilja se na ono. Ili da bude Ako nam dolazi u mu ili hadithima, da ti hadith ima u sebi slabosti, ili da su izmišljeni, ili da su lažni. Obratite pažnju, vraćujte na ovo o čemu govorimo. Dakle, ne smiješ maknuti prstom u ibadetima, osim ako ne dođe ti naredba kroz kuranske tekstove, da to moraš u ibadetu da izvršiš. Ili naredba kroz riječi Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa salame, da to mora da izvršiš, ili da je ostane u tzv. nedebu u činu koji je vrijedan pohvali, ili da je šta, i baha dozvoljno ostane, ako hoćeš radi ako nećeš, ne moraš. Je li vredno? Braćo, kroz istoriju u arapskom svijetu, kroz istoriju, dok Islam nije došao na ove područje, na ova područja ovdje, u vjeru je došlo nama stvari koje nisu potvrđene kuranskim tekstovima od ibadeta. Nitu su nam došle u vjerodostojnom sunetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. U redu? Naprotiv, na njih se je, što bi rekli mi, ili na njih je upozorila elita islamskih učenjaka govoreći da su te vrste ibadeta ne naređene od Allaha, ne naređene od Allaha poslika li se ratu osam, nego izmišljene ili ako su prenesene, prenesene su sa slabim lancima prenosilaca. S odno tome, ako nam dođe bilo kakav oblik ibadeta da ga treba, ako biva da radimo, a ni nam prenesenje od ostalim lancem prenosilaca, da li svije muslimane ga praktikuju ili ne smije, s što smo sad nadali, ne smiješ maknuti. Ne smiješ maknuto je badetima, osim kad dođe jasan čarijatki tekst, da ti je ili nariđeno, ili pohvaljeno, ili doslovno da ga činiš. Nijedno od ibadeta. Nijedno. Ovo su pravila koja se braća ovaj uče, znate kada na fakultiritu? U prvoj godini. Prva godina. Ne čet druga, ne treća, ne četvrta. Nego ovo su učili. u prvim godinama u sul-u U prvoj godini i tamo ti se postane jasno. Međutim, paste sad ovde. U ovim institucijama ovde u Bosni, jedan mi kaže, odnosno došao do mene, kaže, ne znaš da sušao moj govor, kaže, men treba institucija. Evo ti sad institucija. U ovim institucijama ovde u Bosni, koje tumače islam, ljudi su ovo učili. Ljudi su ovo šta? Učili. Vrati se nazad, popnije se na mibe. I onda kaže ima ovaj namaz, ima ovaj namaz, ima ovaj namaz, ima ovaj post, ima ovaj post, ima ovaj post, ima ovaj odlazak na pećinu, ima ovaj odlazak na brdo, ima ovaj odlazak na dolinu, ima ovaj odlazak na bunu, ima odlazak. A ništa nije propisano Kur'anom, niti vjerozvoslimim suretom poslanika. Allah, Šta ovo znači, braćo moje drabe? Sve ono što su naučili ili što su učili, što bi rekli mi, sebi su bacili u araluluri iza svojih leđaja liješteru bihi temenem kavila, kako Allah Đerašanis bih zaostala govori, da bi nešto prođe zasluge na dunjaviku dobilo. Ništa drugo. Ha to bilo kroz stolicu, ha bilo to kroz položaj, ha bilo u do društvu, ha bilo kroz paru. Kako hoćeš. A na sudnjem danu, tek će tada da vidi. Pagin. Mislim je vraćao danas 13. šavanu. 13. šaban danas. Dodazi nam, sutra na je, 15. noć šabana. Prek sutra 15. dan šabana. Braća kažu kako su na hudbama sadržali hudbe o vrijednosti 15. šabana, kako u postu ili 15. noći, odnosno sutra na u ibadetu. Mi smo sì. sada rekli da nije dozvoljno tebi da ibade ti kakav činiš. Ništa, osim sa naredbom kako dolaze od Allaha ili njegov poslanika, sallahu salima, kroz gledo dosto, eno, su mne. Nama dolaze hadithi, njih nekoliko, njih nekoliko, koji govore, braćo moja draga, o vrijednostima 15. noći Ša'bana, ali nijedan hadif nije sačuvan prigovora. Nijedan hadif nije sačuvan prigovora. Nijedan lanac nije sačuvan prigovora. Mi ćemo sada samo njih nekoliko da spominjamo. Danio sam djelo jedno. Izabral sam baš njega. Ovo jeste znači Sunar ibn Mađe, donesam njega, a imeš ostalo dotknuti moj još i drugih djeva, zato što Ibn je tamo nasloje, kaže babu Mađe, filerite nisumira Ša'bana. Kaže poglavlje o onome što je došlo 15. noći Ša'bana, ono su polovici Ša'bana, 15. dakle noć. Komentar na Sunar ibn Mađe je dao Nuruddin Ebu'l-Hasan, As-Sindi. Ovaj učenjak, braćo moja draga, važi za čuvenog muhadditha. Porijeklom je iz Sinda. Sind jeste su zemlje Pakistan i Indije, odnosno Hanethija. Bio je u prvom vremenu šta? Orijentisan Hanethijski meddheb, zato smo ga i donijeli. Ali nakon toga, Allah mu otvorio široki krug, pa je spoznao da mora da slijedi samo šta. govora Allah i njegov apostolika, sve ostalo, se vraća na van. Na Ragu govore Allah i govore njegova posanika. Ako je pogodženo, alhamdulillah, ako nije, ne radi se po tamo. Prvi hadith koji ime maže, navodi su on pogled, kaže, Kene ti lele, tu nisi šabani, mina šaban. Fa kumu lejleha, Kaže, kada dođe petnesta noć šabana. To je suta na nečin. Fa Kaže, oživite tu noć u ibadetu. Klanja je, ako moreš čitavu. Klanja je, ako moreš čitavu. A sljedeći dan, od 15 dan, fasumu, ili fasumu, ne, reha. I poslije kaže, taj dan. Odnosno, sutan najveće treba da šta radiš, brate moj dragi? Da čitavu noć, ako moreš, šta? Da klanjaš razne na file. Začekaj vam. A presutra, Nakon su se izmorio, ti u noć i ibadet, čita u noć, ti taj dan, onda još ta postom oveličaj. Ovdje nam u ovome hadisu se naređuju dvije stvari, dva ibadeta. Dva ibadeta nam se nama ređuju u mehadisu. Jedan je da obavljaš namaz noću. Drugi je šta? Da postiš. Da postiš. Dva ibadeta. Jedan šarijatski tekst naređenja sa dva ibadeta. Ali ovaj hadis jeste šta? Ne samo sada, beli, kako kaže šehal, ban i ostali. Izmišljen. Izmišljen. Po ovome hadisu sutra će mnogi da radi. Nadajući se da je ovo šta? Zaista ispravno. Zbog sami nagrade koja se tu, između ostaloga, otkriva da ulaže reštanu te noći oprašta svakome, takome, takome, takome i takome u rivajetima, čak i mušniku, čak i onome koji je ubio sam sebe, onaj ča, osim kaže mušniku, i onome koji je ubio samoga sebe. U drugom rivajetu osim kaže mušniku, i onome koji, ovaj riješ dolazi ovdje sad, koji je uh, novotar, po jednom razumijevanju, drugi razumijevanju, mi o tome, a drugi jeste da, oni koji su zavadili između sebe. Svima ću oprostiti. I znanu čaru, i kradljivcu, i onome koji ne klanja, Samo Jumov primera radi i tako dalje. I on će biti, sve će biti oprošteno. Samo mušniku neće. I onome koji je mušahen kako dolazi, odnosno, onaj, novotar po jednom tumačenju, drugo tumačenju kao onaj koji je, ona dvojica koja se zavadila od muslimana. Dakle, ne moraš klanjati. Jok. Teže je ovome koji je zavađen nego da klanjaš. će nem neće biti oprošteno. Tebi što ne padlja, bit će oprošteno. A ako ne priča sa nekim vratom muslimanom, neće ti biti oprašteno te noći. A ne moraš tada, bit će ti oprašteno. S odnovim rivajitima kako dolazi. Sve će ti Allah oprostiti. Kaže Allah, je što sve oprašta te noći. Svakome. Osim li mušrikin ev mušahini. Mušahin, kaže osim mušriku, mušahin, mušahin, kako imam sindi, kaže, jeste onaj, mušahin, jeste. Ili novatar u drugim rivajitima, šta? Oni dvam muslimana koji su zavadjeni zbog nečega. Zamislite Zavadio se s jednim bratom zbog nečega, ne priča šta njim, recimo 5-6 ko se tu noć, Allah ti oprostiti. A onaj koji nikad na seždu ne pada, Allah će oprostiti. Znaš te nije mušik? Kod nekog neka ja kažu, ne. E onaj ko neka nja kaže, kod nas vjernik. Nikad na seždu ne pada, nikad na seždu ne padne. Sama nek nas zanjeće obavezu. Kod nas je vjernik. Znači ispada sada ovaj mušahin, ovaj što se zavadio se nekim bratom muslimanom, je u težem stanju od onoga koji nikad svoje čeno nije na sređu pao. Ovo ti samo govori koliko su ovo stvari. Šta? Opasne stvari što kaže. A isto tako su kobljavaju se na sređu. Odnosno ne može nikako biti kao riječ. Allahovog poslanika Muhammeda sada Allaho ljubu srema. Ovo je, znači predladiti. Drugi hadis nam dolazi od Aiše, kako je Allah po pa srednjih srednjih noći izašao, nabakio tamo, pa ga ona traža, pa ga naša, pa tamo pa je našao, pa izmeđer pa rekao, je rekao da Allah će rašava oprašta, sve između ostalog ona i kaže, da će oprašta, ne hama haman koji neće te noći uprostiti. Isto ga na i bi mađe, i Zatim, kada govore tamo da se te noći ibaditi, pa se sada, nisu samo tebe oni ostavili, Tek tako, sad ne znaš šta šklanjati. Šta klanjaš sad? Oćeš dva rekata. Oćeš klanjati četiri rekata. Oćeš klanjati deset rekata. Nego su ti šta izmislili još i? Namaz te noći koji se klanja. Pa su rekli šta kaži? Ima na prvom rekatu šta su rekli? Koliko su uči? Šta su uči? Sto puta da uprajučiš kol huvallahu ahad. Mašava, mašava. Zavisli se stog. Prođi sto puta kol ahad. Na prvom rekatu, pa do dole, pa onda gore. Izmislili su ceremoniju i baljeta u toj noći. Ljudi se, braćo moja draga, kada čini, je dikr, kada čini je dikr, na prste zajedno se zabrojati, pa mjesto 33 puta, kaže 30 puta ili... Pa su izmislili te spihe, da se ne, da se ne zabuniš. Pa 33 puta, gledaj ti tačno, pa na brzinu. A zamislite stotinu puta, da nemaš te spiha više ruci, Uff, dobro. Eh, svi hadithi koji govore o vrijednosti određeni i badetati noći su izništeni ili slabi. Međutim, sada meni dolaz jedan hadis, koji bilježi između iz ostaloga i mihribanu u svome sahihu, bilježi ga ibn Madri između ostaloga u svome sunanu i bilježi ga mnogi drugi. Da je Allahu posanik sallallahu uvijewu salame イズ ما جى استالو غاريكاو الله جل تي ناتشيب اكوچما الله له طالع في الليلة النيس من شعبان فيغفر الجامعي خلقه الا لمشرك ام مشاحن الله جل شانه كاجي تي ناتشي اوبراشتا سيم سويم ستوเรنيا اوسيم مشميكو اي مشاحن اوسيم كاجي مشيكو او دولازيلبا gdje nam ne govori šta treba da se ta tanja ili da se posti tako itd. E ovaj hadis, ovaj sadžaj, neki su ocijenili sa ili vjerodostanim, ili sa dobri. Šehal Bani ga je na Ibn Mađin sunen u opaskam ocenju sa hasen, sa dobri. Zbog čega? Zbog, kažem, mnošta putava koji postoji. Tako i radio je Šajbanaut u Tahpehu, onaj uh, opaskamana sa Hihod ibn Hibani. Mejuti samon koji je dao te opaske i osjenjovo kaže me tutti kaže dal nije kaže se sačunam čega prigovora svi su slabi svi su slabi zato imam sindi nakon što je nave ovaj hadis ovde kaže ko kaže kaže kaže maže kaže hadasa ana rashidi ibn mus'id ibn Rashid er Rumeli ili Ramli kaže ana al-Bani kashbitchu na muslim, ovaj voli djimnu muslimi jeste po poznati mudelis. I on ovdje kaže A'an ibn Lahiya. Ibn Lahiya jeste Abdullah ibn Lahiya slab prenosirac. I kaže sam skučenjac, evo od u ovome lancu imamo šta dvojicu slabih. Voli djimnu muslim kao mudelis, dolaze sa A'ananom i imamo između ostaloga Abdullah ibn Lahiya ocijen kao slab prenosirac. I kako sa tim ne dokazuješ? I svi ostali razci koji dolaze po ovom pitanju, svi su slabi i nisu sačuvani prigovora. Domnijam sam između ostaloga, صحيح هو ابن حبان فاني سيتون كان هذا ابن حبان إذا كنت أصدقنا في هذه الرواية كانت أد مكهولة عن مالك ابن يخامي عن مواثي ابن جبلة فسأني صلى الله عليه وسلم رأيك أبرشت فيخفر الجميع خلقه سرين سرين سرين سرين ما إلا المشركين أو مشاحنين سيما شكالتين وكروسيتي Osim mušniku i mušahinu, opet dolazva ali vajeta. Ali ovdje dahak, ovdje sam makhul obilježio od Malika i bin Juhamina nikad da, -da -e nije. Da vidite kako ti lanci imaju u svebi, znači ispada. Ispada. Pa se sada braću. Mene kada zanima jedna stvar koja se veže meni akide i stane na ahiretu i onoga što će Allah želešanu sa svome robom ili svojim robima do uradi, Jel' mogu ja tu da budem nemara i da prihvatam rivajete tek tako? I mora se ovdje da vodi velika opreznost? Kaže se u hadisima, u ovim koje smo sad navrili, da će Allah te noći oprostiti svim svojim stvorenjima, Osi mušriku i mušahinu. Onaj koji je, je postoje počinju širk i mušahin koji je vlasnik novotarija, koji čini znači, nekim novotariju vidat, Oj, ne modriva je ta tumačinja. Drugi način tumačenja se kaže onaj koji se zabavio sa svojim bratom Muslimanom. To znači šta je novo ogroman hadis, neovo ma hadis. Jeste. Ogromnog značenje ni ogroman značaj, ogromno znača. Ova hadis se ne smije prihvatiti osim kad je doše sa potpuno jasnim i vjerodostojnim lancem prenosilaca i da njegov sadržaj ne ima sebe nikakve slabosti liti, niti niti Eko skrivenom maham, ima ili online nastanost. Jo zašto? Zato što se veže meni za etikat, veže mi se za etikat, zašto ja, što to moj se potrudim da je maksimalno i maksimalno baratim, da ja živim da mi Allah dželle šanuhu, ona oprosit će noć ta, Ima kod mene ta noć posebno značenje, ima zašto, došli mi rivajeti, ja sam ubeđen da je ona kao takva, što kemora bit, sto posto je A nije ni jedan lana sa čuban, nakala kako se kaže ono s S toga ništa po ovom pitanju, braće moja draga, nije vjeredostojno prineseno samo po sebi. Zato smo naveli prošli puta našem, druženju, kak se sjećate, da je rekao Allah po sanju sallallahu alaihi wasallamu u ribajetu, kad liježbam u Bukhari, kaže, neće Allah Čellešanu uzdignuti znanje na, da ga izdigne izprsa ljudi, nego će ga uzeti uzdignuti sa smrću učenijih. Kad nestane učeni koji će opozoravati na ovakve stvari, pojavit se ono koji će ovakve stvari sprovoditi. Teško je, braćo, moja draga, da sjesti sada i popije se nam imber ili sjesti ljudima govoriti drs o propisima hađa i propisima vitrna maza i propisima teravije. Sada nam dolazi teravija. Da kupiš sve rivajte, sve govore, sve ono što je došlo, potom pitanite, za sve knjige sunete, sakupiš na ono mjesto i da razrađuješ meselom mjesec iz dana. Pa da izađeš sa ljude. O, nemoj mi toga bav. Nego šta? Samo daj mi ima tamo neki namaz, zove se tako i tako, mi će postoji tako. Olakšaj. Kaže, Allah, Allah posljednica gažer je govorio. Kaže, olakšajte, nemoj, to je teža. kad mi olakšajmo ljudima. Štime? Sa izmišljanim i badjeta on je građevinski tehničar i vodi objekte vodi objekte jel zahte na vodi objekte A? može svako doz da vodi taj objekat dobro tebe da nema doći neko na tvoje mjesto li tako kad nema učenih poput tebe zamijeni ste neko drugi kad on bude došao i bude upitao šta će kod ma samo u tri ja tako ili ne tako zašto i on ne poznaje posljedice svojih grešaka ne uči A on zna, ako bude onaj nešto pogriješio od temelja do krova, da posljedice za deset godina mogu biti katastrofalne. Može se objeka srušiti. Zato vodi računa. Kad dođe na njegovo mjesto, onaj koji nije podesan, on ne zna posljedice kakve će doći. Zato će on samo udara, udara, udara. Tako isto. A, ili slično to mi jeste u načinje Allahovi vjeri. Kad učeni ljudi koji vode brige o tome, o tome, dunjavu kod tvojom ahiratu, dođe neko ko neće voditi vjeru niti o sebi, niti o tome stanu na dunjavu kod ahiratu. Ne vode o sebi. Naime, braćo moja draga, prošli petak na hudbi se držalo, kako je znači sada onaj, u sljedeći petak, odnosno jučer, oficijalno Muhtija Tuzanski dobija ovlaštenje od rejs su dajmoj, pa biće svečanost, pa su organizovali da autobus odavde ide da prevozi onaj gore ljude koji, znači, su, kako treba vjerniti, da odvezu u gore, da učestuju u toj svečanosti i, i tako dalje, i besplatan prevoz. Allah je tako dao, da sam ja jučer zakastnio na Ikindiju, jedno tri, četiri minuta. E, zna, ne, znači, ja sam krenuo od kuće, zna učin. Dolazim ja gore pre džami u autobus, sad vidim ja autobus, neki pakiram pre džaminski vratima. Džaminski vrata od autobusa dva metra. Jel' tako li je tako? Uzumim, ja dva metra nema. I sad izlazi svijet, maša Allah, sa bijelicama kapama gore, žene maša Allah, koje bi pokriveno to, više otkriveno. Ja. Jedni nizbrdo, jedni uzbrdo. Mu te veli ja presinđe, mjata odde dođe u svojoj kući nizbrdo, a hođe odde svojoj kući uzbrdo. A nikoda na dva metra prevari da uđe u Ja otvori džamiju, ustaje mu jedan i uče i kamet. Niko od njih koji je došao, se vratio sa te svećanosti, nije ušao u džamiju, braćo. Niko. Niko. Čak ni onaj koji je plaćen da ljude prodaju tome. Ja ono utra, bilo je 5-6 ljudi, ako se ne ba na Posle ja kažem hađi Ibrahim, rekao hađi, ja tako i tako kaže, sinko, sa šta ćemo, kaže mi, dočekati ovom vremenu. Jesmo dočekali. Stoga, on ne vodi brigu o tome namazu. Ne vodi briga o svome namazu. Kako da o tome vodi? Kako da o tome vodi namazu? A plaćeni su da vode brigu o tebi. I zaduženi su, ako su odgovorni za to, da vode brigu kako o tako o mazu. Kaže mi, jedan blagajnik, biljši, Kaže ovako, jednom ođamata kaže, <laughs> mnogi oni, kaže, nikad ne bi došli u džamu da klanje osim, kaže, da ne dobijaju. Kaže, plate toliko i toliko. <laughs> pa mi kaže, on prije 5 godina za jedno imuje, kaže, platu 970, kaže, maraka. Prije 5 godina. Informacija. 970 maraka čisti, capa. Ne plaća stane, ne plaća grijanje, ne plaća ništa. A sad, kaže, ne znam koliko ima. <laughs> <laughs> ne ispje, Vićete ćete sutra vidjeti monare će se zazelenit zelena svjetla se prave mu barek noć dolazi mu barek noć u kojoj su i badeti mu barek treba živjeti a sve je braćo moja draga izmišljeno kroz šarijetske tekstove izmišljeno a paste sada svi oni govori. kaže mi jedan brat, student maša Allah jednu najtežih fakulteta u Boston kažem vako meni Subhanallah il adim. kaže, svi govore, drži se Kur'ana i drži se suneta. Praktikuju, kaže, Kur'an, praktikuju, kaže sunet. Ja se, kaže, primatio Kur'ana i primatio se suneta, nima brad radu. Kaže, reklo še mi, ti si vrhabio. <coughs> drži se Kur'ana, drži se suneta. Praktikuju, kaže, Kur'an, praktikuješ, kad se ljaga, počekaj, praktikovat. Ne valjaš, kaže, što? Ti si, kaže, vrhabio, pa si mi govorio. Draćamo se sada na drugo stanje. Mi, braćo, nikad nismo ovdje govorili bez veze. Uvijek kad dođe nam stanje u kojem se nalazimo, govorimo ono što nas stiska i ono što se oko nas događa. Kad imamo vremena, kad nema tako puno stvar, onda govorimo o nekim stvarima koji su neophodni, da ih ne sam se obogati i znanjem. Kad je dođe nam stanje da boramo goto nekim stvarima, moramo goto prvo. Braće, mi smo sada u vremenu proslava, trešnjarima. Je li tako? Nije tako. Vi ste bili svjedoci u ovome selu prije sedam dana. Prije sedam dana. Ovako ću da kajem, četvrtak na petak na subota čitav dan i na i nedelja čitav dan i na večer. Pet, Pet dana u ovome selu je bila proslava. Jel' tako nije trštarovo, tako, tako zvano? Pet dana, da mi oprosite na izrazu, golih ili polugolih žena. Pet dana alkohora, rakije, piva i ostali. Pet dana muzike razorazi i bakrača. Pet dana svakog fiska i rješenja prema lahuđa lešanu. Pet dana. Najboljnije ono jeste kada na tim proslavama i tim mjestima vidiš ljude koji dolaze u džamiju, subhanallah, i oni koji čak nešto znači u tim džamijama. Jedna stvar. Druga stvar, oni koji su u institucijama tim takozvanim, ništa nisu rekli da su kritikovali to. Jok. A kritiku je tebe. I ne da ti kladat u džamiju ako rekneš I policiju zove ako si rekao amin. A niko rekne pola riječi, a tamam. Pa da Nego tada taj dan kada su, kada je kada je bilo to prije znan dana govorili su o temama koje nemaj nikake veze sa stvarnošću. Nikake veze sa stvarnošću nisu imali. I to ope su došli sa lažnim hadisima ko običaje. Mi smo Malkić sa satom. Na to da bacimo. Sada je četvrti juniju nahičujem tako. Pa onda će doći Brka. Jer tamo kada je Brci? Pa Palanka ima. Pogledajte braćo sad. Ima jedna knjiga, zove se Život i običaj mislimano u Bosni i Hercegovini napisuje Anton Hangin. Ovaj čovjek je bio židov. Hrvati židoskog porijekla iz Hrvatske. Pa je došao u Bosnu kao, uči, kao učitelj negdje u školama, boravio u maglaviju, boravio u bihaću, ne znam, Pa je prvi puta se on imao ove, prvi puta da upozna priliku do upozna muslimane. Nikad nije video muslimane. Nega su pripadali sa muslimanima. I ono, znači, ovo je znači, knjiga koja je onaj, štampana, ovo sam znači zanim, 1899. godine. Jeo drugo izdanje 1907. 6. 7. Imamo na Dobro. Na strani 152 kaže: Vi ste bili svjedoci četvrtka, petka, subote i nedjelje šta se radilo u mom sebu. Hajde aj se vidio Harje. Ba morao si vidjeti, morao si negdje iza. Prošlo, ako A si došli u džami, morao si proći krodinu. Braća koja su došli prošle <gulat> srnice, prošle <gulat> ja, srnice su mnoge zakasili, i onda na depšu, i su mogli proći. Ja to znao, oči nisam prošao. <gulat> kaže, na 152. strani, kaže ovaj čovjek koji je živio sa muslimanima, vlah! Kada djevojci bude 14 do 15 godina, bude djevojkom. Ostaje kuna vjetno. To je šarijatsko otprilike. Kad dobije prvom menstruaciju i postaje punoljetno. punoljetno. Sada ne smije ona više sama iskući. Otovo je. A ako ide svojoj prijateljici ili rodici valja je ogrnuti feređu kao i udatoj ženi. Valja je ogrnuti. Ako hoće da izađe negdje prijateljici ili nekoj rodici ne smije izišći slući. Ostala je djevojka. A ako hoće da izađi kod svoje prijateljice i nekoj rodice, kaže Valja i obući šta? Periku ili feređu. feređu? Feređu. Danas izlaze kake Kad doće prijateljici i kad doće svojoj rodici, kakve izlaze? I, braćo moja draga, žene, oni koji mi hrabima stoje, jesu da življu vremena sahaba, ganavebi i pametini motkama. Motka. Nećemo tako. Valjao kažu o grunt feređu, kao i udato ženi. Djevojka ne smije više u čaršiju. Šta? Ne smije kaže više u čaršiju. Ne da babo više u čaršiju hodati. Gotovo, ti si punoljetna. Nijemati više u čaršiju. Sad babo ne zna a džemu je izašla. Iz kome je završila. Kad će doći. Niti kad će doći. Kaka će doći. I ko je će kopila džeda? Podbaci ili da ga ubiju dole Ne smije u čaršiju. A ne smije ni na ona mjesta kuda mnogo svijeta hoda. Smi izati na tršnjarovo, hađer. Sa feređom, jel smije izati na tršnjarovo. Da ima to tršnjarovi i prosto. Da bi smijela izač. S odmog ovdje, ne smije, što ima mnogo svijeta. A ako kaže kud ide mora, pazite da ide sa... A ide sokakom, kuda najmanje svijeta prolazi. Braćom, meni je pričala moja majka. Ona je 80 godina sad imala. I zapamtila ju, kad su u ovome selu skidale, feređe. Kaže, znamo za žene koje, kad su kaže, feređe skinute, komunisti kad su skidali, zašli, nikad, kaže, više u radnu, u trgovinu nisu otišle. A kad bi, kaže, išle nekome, kaže, po bašćama bi, kaže, hodale. Ne bi išle glavnom u više, nikad. Ne smije izići. Od, znači, komunizir je došli u mora s tim sveređu. S maramom, joki da ima maramu, ja, kažem, pobašći. Pobašćama su odale kad doće neko dotiči. Primo, ti se vam da ne vidi nijedno žensko da Dobro. Zatim opisuje kako, ako vidiš da mu, kažem, ako između ostalog caz, opisuje tamo, po, po, kaže, ako vidiš da neko pretrči putom, kaže, to je, onaj, samo silu ocu vidiš. Srno koji nešto zamotano pređe preko puta. Tako su pazile žene prije kada izađe iz do svoje konje i svoje rodice. Ako pređe preko puta, kometa što kaže naš narod. Preskočica ili. Ovo je bilo ostvaru ovako, znači ovo je bilo strana 60, piše 66. I među ostalo ka kaže strana strana 152 su opet i druga strana Zatim kaže on, ovo je znači gdje on živio. A kaže u Sarajevu, današnje je Sarajevo opet glavni grad Boste, i tada je bilo glavni grad Boste. A kaže u Sarajevu, gdje kada svi je svije djevojke se, kaže, obično ne kriju. Znači, ne idu po sokalacima, ne pritržavaju preko lice, ali, zato kaže, nećeš nikada vidjeti. Nikada vidjeti. Da, da bi koja odala gologlava. Nikad nećeš vidjeti da bi kaže koja vodala kako? Gole od Ili samo u fesiću kao kršćanka ili jevrejka. Ili kada je samo u fesiću kao kršćanka jevrejka. Stave onaj fesić i onaj bijeli bezvako se... Na, onaj, I ode se to radile. Stave mane neke fesiće i šamica bila stavi se preko. Šta kaže onda? To običaj koga? kršćana jevreja, danas ćeš naći noge, turbane pravi. Žene. I to oni koji u staju. Turbane napravi sve golo. Međužica otegnu se 12 centi, turban ovakvoga još ga ovdje podluče, još obre dotjera, stavi karmina, na do tonu, uske pantalone, uzav teki gore bodin i ona hoda. Kaže, ona je na žena. A ona ovdje kaže da bi takvije tada smatrali kako. Odnosno, ne takviji. Odnosno koja obuče fesići na glavu. Kršćanka ili jevrejka tako se oblačila. Danas se kod nas oblače žene najugledniji vjesti vođa, što bi ovako rekli u zemlji. A ako je tvoja prekrila lice, kažu bakača, ninja. I šta kažu? To je, kaže, novatarija, kažu oni vođe. To je, kaže, novatarija. To je, kaže, običaj, araba, pustinjak. Braća moja draga, ne mere insana Ka zato nećeš nikada vidjeti da bi koja hodala gloglava ili samo fesićo kao, kao kršćanke ili jevrejka na glavi joj je uvijek, kaže, velika marama. Na glavi joj, kaže, uvijek, uvijek, ne reku nekad, uvijek velika marama. Muslimanke iz koje godine? Iz 1889. Prije 120 ili 130 godina, kako hoćeš. Uvijek joj, kaže, na glavi, velika marama, Ha koja je često sve, da, sve do tala seže koja je često sve do tala seže. Ako ti se tana supruga tvoje tako obuče, makar maramu imala, ali koja je dugačka, reće ti šta? Gahabika. Oba kraja te marami mora ona rukom pritegnuti ako kranje prođe nepoznat muškarac, osobito inovirac. Ako prolazi porad nje, kakav nepoznat muškara, šta uradila sa maromom? Pritegne preko kraja. Treba da marvom lice jače zastre. Treba da ljice jače zastrej. Ovo je čovjek. Čifut. Čifut govori o stanju žena muslimanki u ovoj zemlji prije 120 godina. Ove žene muslimanke da su danas žive Allah mi je svjedok. Sa minbera bi vrlo da su to vehabike. Plačenice, vještice, novotari i ostale stvari. A njihovi ženi gori od njih. A njihovi muževi gori od njihova, hoći A njihovo stanje... Tako treba. Zato, braćo, tako mi uzvišeno gospodara nebesa i zemlje I kada insan Allahu u knjigu nosi u svojim prsima i kada nosi haditha Allahov poslanika, dođe da plaće noću lika da više. Dobre je predstavljati, subhanallah, ali kad ti stanje u kome živiš i šta gore za te... I za onoga koji hoće da praktikuje vjeru i onoga koja je da praktikuje vjeru. Šta govore za nju? A, evo obite stanje koje je bilo u ovoj prije 120 godina. A kažu šta? Otišao sam neki dan. Predao sam knjižicu za majku. Očnom sam je vodio. Pa treba rano predat gužva tamo se vamo se. Pa sam otišao ja predat pa se ja vratit po nju. I tamo se vamo se. Tamo vidim jednog ga. Znam ga ja. I tako on, odakle si tamo se vamo se, kaže, znao oni i mene i znao, on i meni suprugu i tako dalje. On je rođak od moje supruge. Neki dani. I njemu je krivo što on ne može sad sa da... Onda... I glediš li. Kaže, ne meneš. Pa ja rodžak, kaže, ja sam njoj krv. Nisi, rekao, takav krv da moraš glediš A pa to, kaže, sad ima kodara, pa nije. Rekao, brate, to ti je Allah govor. Men ne treba to. Per tutti Allah seria. Ne treba meni šerijat. A kaže, pa nam kaže sam 10 goda od maleni nov. Ja, ja, kaže meni šerijat. Samo Kaže A ako kranje prođe nepoznat muškarac, osobito inovijenac, kaže, treba da marom lice jače i zastari. U mom selu, braćo moja draga, u mene njena moja je ostala udovica, mlada kao, kao mlada žena. I nije imala za feređe para. Vi znate ovi stari kakav je ni maština bila. Hati je me pričao jedan put da je njegov otac zapamtio kada su u Ume selu umirali ljudi, kaže po 10 jenaza je znalo da bude za jedan dan. Nisu imali čefina da istavljaju čefine. To je bila gladna godina 1918-22. Koja je bila gladja? 18. 18. Ha 18. -a. 1918. -a. Kaže ni imali ništa da zamotamo, pa mi kažu papi umovine zamotavali i kopavali. I se kaže, jeo. Znate šta je choku? To ono što ono sravni Ne Nije. I isto to je bilo i 53 ili slično to je 53. godine. Je li tako ko je zapamtio? Gladna, bodna bila. Kaže meni jedan od mojih tamo, Hasan kaže, jabuke su, kaže, bile volikački. Ne zna. Pogotovo je bilo tiješko ženi koja ostane u dolicu. A ima djecu. Voda se nosila sa pjevinke, selo prema žigurama dole. I znate li stali žigure tamo, pjevinka dole, voda dole bila, nije bilo česmi. Pa kaže, ona bi se znala uputiti, ne ima da pokrije lice. Kaže, uputiti bi se znala ka, Vod, dole toj vodi. A kaže, znali bi, lasi, iđu na pazari dan. Ja bi, kaže, okretala, odnos, okretala svoju glavu, kaže, na drugu stranu. Valko bi, kaže, pokrivala svoje lice, da me ne ljubi. Da ne zlome i naše, subhanallah, ladnim, koji se pripisuju u Ismama i Usmana. Moće sa njima da idu, da mi oprostite, u Zinalu, takvi će za koja će I idu. I, idu. I idu. zlamut. I, dajim. I, dajim. I dajim se za njim braćo neki dan sam bio na jednom mjestu bile su dvije žene skuvajta nismo znali odakle su ja supruga i djeca I ja kajem suprzi onaj vidi se žene u crno obučene sjede na stolici i rekao siguran sam da su Posalaj mi se sa njima, ta poda ona, posalaj se sa njima i pričala, pričala, pričala, pričala, dođe, maša Allah šta je. Kaže, oni se kaj čudi, mi smo, kaže, mislili da su mi došli u, kaže, srce nevjerstva, a ne ustaraju. Zašto? Pa kaže, mi so, mislili, žene su skale sve nevjerkinje. A vidiče, ona tamo, ime muslima, skona Azra, ona ne zna mi Sabaha, ona tamo ne zna vako, ona sa... Sabi... Kako će muslimanke? Otkud ko će muslimanke da nemaju hijjaba? Znači <gledan> svi je samo kod nas. Otkud muslimanke da nemaju hijjaba? <gledan> Draga braćo, vi znate da u šarijatu i takozvani hukmu šara'i, šarijatski propis ima pet onaj takozvanih propisa ili utemeljenja, što bi rekli mi. Prvi je, između ostaloga, vađib, pa mendub, pa me kruh, pa haram, pa ibaha. Jel' tako, nije tako? Obaveza, pohvala, pokuđenost, zabrana i dozvrljenost. Svaki naredbar i zabranak prolazi kroz zvrdu. Nizlazi iz okvira. Pet okvira ima, ovo su ti okviri. Svaki kur'anski tekst u kome se ogleda naredba i zabranak prolazi kroz zvrdu. se na opas. ovo je bio narod ovako, kako smo mi sada... To je bio narod. I on je nestao. Nestao. Sad ovako, ove knjige od 120 godina, ne prije od 1000 godina, ili prije od 500 godina. Od 120 godina ti se čitaš ovo i subhanazir, ne moguće da ovo je zemlje bilo ovo. Allah jalešanuhu je stanje židova u svojoj knjizi. Sad to vrata ima na ovo stanje koje smo pisali. Kakvi su bili prije, kako treba. I onda, <coughs> kaki su ih naslednici naslijedili. Pa kaže, uzmiši mi, khalata min vadim kalfun a dva'u tebe ošeđa. <coughs> Nakon ji je porvio se kaže izrod Xfun. Evva sala koji su kaže namaz iza za svojih leđabaccevi. Ovi došli. Otišaj da što kažu aš tu kažeu kaima koko je seela otišu na svečanost ručenja, Dozvole mufti da bude muftija, najbolji su ko bivaju tako, neću otići tam pijana. Otišli vratili su kindijsko vrijeme pre džaminska vrata, niko nije otvorio džaminski vrata kladnju I kindija, vakati kindija, ja ušao. Iza njih došao. Oni odošli razpršet, ja ulazim i kamet se učinuti u džaminu. Ebao, sanate, bacili su nama za uviju leđa. Do teba ušćehovat i pošti su za svojim pavatama i strastima. sofi yelqon gya to ka je ionice sigurno al ka je allah fes fes sofe ne odma ne sutra ne preksutra ne kroz godinu fes sofe sačekaj malo poboru a cete duo ci rieme yelqon gya kada ce susreti il ka ce stignu ti ka je sta propasti poniženje po jednom tumačenju feslar po drugom džehenemski kapatna. Doće ponovo ovdje nečija čizma. Nečija čizma će doći. Nevjernička čizma će doći. A neće biti kod je vneset Još gori. Ili će Allah je samo jednim potresom da suši. A nećemo se ne milo spasiti ako budemo samo to mjerno promatrali, kao što to institucija ovoj zemlji promatra koja ako biva vodni muslimani. Mjesto da, držuje se dersovi na ovu tematiku. Govore nam o ibaletima izmišljenim, u izmišljenim vrijednostima određenih noći. Umrtvljuje srca muslimana. Umrtvljuje srca muslimana. Ne da ih ožegljava. Kaže Allah dželle šanehu: "O vi koji vjerujete, ne bojte da dajete podrške nikakim, da prijatružujete nikako, da imate simpatija prema tome nikako kaum men narodu, ljudima, pojedincima, Na koja je Allah nasertio. Šta znači ovo? Sad vrate na proslave ove. Oćeš izaći na proslavu. Oćeš onda svoje djete nam kupiš pušku, da mu kupiš lizala dole, na taj dan. Da mu kupiš plastičnu pušku, nije pravo. Igračku. Oćeš otići da ga staviš na onu ljuljačku, ljulju da ga voza. Oćeš ti se otići malo provozaš. Oćeš da vidiš malo, samo imaš šta tamo da vidim ja. Oćeš otići i niješ otići. Nemoj da prijatulješ, nemoj da mu daneš podršku, ne daj da živi od tebe. Narod ko koji... Ako je Allah rasrdio, kaže, kad se kada nače ovaj hajit, kaže, ovo se na kršćani židove i na svake gršnike Allahove. Te i griješe prema Allahu i prema njemu se napokonio. Ne smiješ mu dat! Fening Ne Marko. Fening ne smije od tebe taj dan da ih čupava. Oko tvoje ne smije ništa da vidi kod njega. Ništa! Tamam da si gladan, skapaješ od glad ne smiješ od njega kupi taj dan halve. Zašto? Jer je to narodna, na koji se ulađe Lešanu urasrdio. Ne smiješ mu dat podršku, ne smiješ ga unijučenom. Ovo je samo mjesta zajednica koja to dat ne dozvore to radi. Smiješ da iđeš tamo glasa za, da biraš nekoga. Njokahi! Neki zavaraju podruh, kaže ovo su lokali izbor, od oja kaže da glasam za Fejzu i za Hasu i za Muju i za... Njokahi! Svi su isti. <coughs> I on će sutradar da, da ni lokalni, ne lokalisti isti Nema što da tamo tražiš. Hoće šarijat Allahom. Hoće Allaho šarijat da uspostavi. Jok, nije tvoj mjesto da iđeš. Vraćamo sada na ove propise. Kao što vi pet propisa vađi, obaveza. Pohvalim čit. Vađe kroz kur'anske tekstove. Tako je kroz tekstove suneta ili hadiza. Isti propis, što dolazi od Allaha, Đelešanu ili od njegovog poslanika, isti propis i isti hukm imaju. O tome će Allah da govorimo u našem sredićem druženju. To bi se noći. Kad ideš spavat? 23, 25. 23, 25 opet. Kad se budiš? 4, 5. Opet se probudiš isto. Nikake važnosti ne smiješ joj pridati, pridati nikakve! Je. Jer je sve laž! Na Allahu poslani, kad potom pitan se radi. Reku, postanjik, rekao poslanjik, rekao poslanjik, rekao poslanjik, ispada ta noć, veća od Leletul Qadr. Ti mora, kaže Iša, Allahu poslani će. Ako kaže doći kam Leletul Qadr, šta da kaže? Kaže Holi, Allahuma inneka a'fuvan tohibbu la'afa fa'afu'anni. Kaže Allahuma, ti si onaj koji prašta mnogo. I voliš da praštaš mnogo, pa mi kaže oprosti. Kaže joj šta da radi te noći. 27. noći Ramazana, šta joj kaže da radi? Uči ovo. Ti si, kaže gospodar Allahuma, ti si onaj koji prašta mnogo. I voliš da praštaš mnogo, pa mi kaže oprosti. Ovdje ne moraš ništa da radiš. Samo ne dneš, Allah ti da ti oprosti. Sve krije, samo ne bit mužnik. I e nemoj da budeš onaj koji... Je novo stavili onaj koji prekida veze sa svojom bratom Samara. A 27. noći on joj naređuje da naj bolje najda prenije noć opet kaže moraš da govoriš ovo joj i, i opet sica ti mora biti u dobi prisutna, verbu. mora ti biti prisutna. Ispada sada on 15. noći Samara, bolja od 27. ne moraš ništa da govoriš i da ti sica bude prisutno, i da iskapaš svoje suze, da i da tražiš odmaz ulazo za baš samo lezi. Allah ti oporast da habibi, subhan. Samo ne bit mušik i nemoj da budeš notar ili onaj koji je se zavodio sa brata muslimana. Nema sumnje da je ovo laž ili slabost u ovome. ni jedan po ovom pitanju nije veli dostan. Nijedan. samo ovoga sadržaja. Nijedan nije veli dostan. Svaki lanac noslaca slab. Oni koji su rekli da je uzdruži, Ne, praću moja draga, tamam, tamam, tamam, da dođe nam lanac prenostavaca vjerodostajne, ali mi ne samo da gledamo lanac prenostavaca, gledam se i u sadržaj samoga hadiza. Ako sadržaj ima ko sebe određenu nastranosti, ima tako znaš, onaj ilar ili tako znaš, ma odbacuje se hadiz, pa makar nam bio šta vjerodostav naziv, makar bio vjerodostav naziv, po u ovome hadizu, čak da ne mi došu jedan lanac prenostavaca, ona ispravan u samom sadržaju postoji kao mahanel ne, ispada da od 20 ova 15 noći rabana bolja od 27 noći jer tamo ti naređuje se ibadet kaže Allah poslanisova men kamerele kadir iman wa ihtisamen gufira lahu ma taghalla min zili kaže ko noć 27 provedao ibadetu e ibadetu abi kaže biće mu oprošteno Oni njegove prijašnje grije. Skalu, istan slučajnjaci, manji grije si. Jok, već je morat, evo, ispada petnesta noć, lezi, filo, spavaj, bit će ti Allah, ti oprosti sada samo kad 27. noći čitav noz zaklanjaš. Allah, ti oprosti ti ako je pogodiš samo grijehe koje se učinu manji grije. I petnesta noća vana ispada poljom, eftaljom, dražom Allah, od 27. noći u kojoj objavio Allah u